Du ska få höra en berättelse om Louise. Den heter Louise för problem eller Louise jobbiga dag. När jag har läst hela berättelsen förklarar jag några av orden och så kan du höra den en gång till. Allra sist så förklarar jag de här lite svårare orden som vi behöver förstå när vi går på teater på torsdag. Först läser jag hela berättelsen. Hela dagen hade Louise varit ledsen för det som hände på morgonen. Hon skulle åka buss till sitt jobb på boendet för ensamkommande. Eftersom Louise sitter i rullstol efter en bilolycka måste hon rulla på bussen i mittdörren. Då ropade en gammal man, mycket irriterad. Gå och hem igen ditt miffo. Sådana som du är inte välkomna här. Ska vi behöva vänta på att du ska ta dig in? Hur länge tror du att vi vill vänta? Vem tror du att du är? Tror du att du är en vanlig människa? Ah, kan du prata? Idiot! Ingen sa något. Det var helt tyst i bussen. Då ville busschauffören inte sänka bussen så att rullstolen kunde komma in. Istället körde bussen vidare utan Louise. Hon blev mycket ledsen och körde hem igen till sin lägenhet. Louise hade flyttat till Skåne från provinsen Alberta Alberta i Kanada för 15 år sedan. hon var en glad och öppen person som älskade naturen i Skåne speciellt på söderåsen där brukade hon vandra på somrarna med sina vänner men efter bilolyckan, då en rattfull körde på henne på ett övergångsställe, hade hon blivit förändrad. Innan hade hon känt sig stark och glad, berättat för alla om Kanada och varit säker på sig själv. Nu hade hennes identitet förändrats. Vem var hon? Vem älskade henne? Vågade hon vara öppen nu? Skulle människor behandla henne dåligt? Hon satt vid köksfönstret och tittade ut. Det kändes som om himlen hade blivit alldeles grå och hon tyckte att fåglarna hade slutat kvittra. Hur kunde en ljus, solig dag bara ändras till mörker? Vem hade lagt ett tjockt täcke över henne så att hon höll på att kvävas? Hur skulle hon kunna åka buss igen? Kunde hon fortsätta jobba med de ensamkommande? Ville de prata med henne? Tyckte de också? Tyckte de att hon också var ett missfoster? Varför ville alla sätta en etikett på henne- bara för att hon satt i rullstol. Varför satte de in henne i facket idiot, dum i huvudet? Varför trodde de att hon inte kunde tänka normalt? Hon hade inte skadat sitt huvud i bilolyckan. Hon hade bara skadat ryggen. När skulle, skulle hon kunna känna en självsäkerhet igen. Hennes frågor slutade aldrig. Då ringde hennes mobil. Det var en av ungdomarna från boendet. Vad är du Louise? Har det hänt något? Varför har du inte kommit? Vi behöver dig här, snälla, du måste komma. Louise kände sin glädje komma tillbaka. Hon, hon, hon skulle åka till jobbet imorgon. Ingen skulle få mobba henne för att hon satt i rullstol. Hon visste att hon tillhörde en minoritet i samhället. Men hon hade också rätt att leva. Hon skulle prata med sin terapeut och berätta. Kanske terapeuten kunde hjälpa henne att polisanmäla mannen på bussen. Solen började lysa in genom fönstret och när Louise öppnade fönstret Hörde hon en liten talljokse kvittra att våren var på väg. Det var berättelsen. Nu förklarar jag några ord. Ensamkommande. Det är de flyktingarna som har kommit utan mamma och pappa. Barn som kanske är tio år, tolv år. 14 år, 16 år, som kommer utan mamma och pappa, som kommer ensamma. Den gamle mannen ropade Mifo. Det är en förkortning av missfuster. Miss är när något är dåligt, något har blivit fel. Ett foster är barnet som finns i magen innan det har kommit ut. Ett foster som har blivit fel. Ett mifo. Kanske man är född med sin skada. Men det var ju inte Louise. Det var en bilolycka. Sänka bussen. Det är att bussen kommer längre ner så att en vagn eller en rullstol kan rulla på lätt. Man sänker bussen. Man sänker volymen på tv. Du vill inte ha tvn starkt. Du sänker det. Provinsen Alberta det är ett område i Kanada. En provins betyder ungefär samma sak som ett område eller som landskapet Skåne i ett område i Sverige. Söderåsen är en plats i Skåne där det är mycket, mycket vacker natur och där är ganska höga berg. Det är mycket fint att vandra på Söderåsen. Alla träd är bokträd och de är väldigt ljusgröna när det är vår. Söderåsen ligger hur eh, ska man säga i längre norr. Om man tänker mellan Landskrona och Helsingborg men så måste man Längre in i landet. Inte vid vattnet utan längre in. Ljungbyhed heter en ort som är nära söderösen. Rattfull. Rattfull är när man har druckit alkohol och man sätter sig vid ratten i bilen. Ratten i bilen där man kör åt höger eller vänster den runda ratten. Om man har druckit alkohol och kör bil då är man rattfull. Hennes identitet hade förändrats. Identitet det är det som du känner i ditt hjärta att detta är jag. Jag är kanske som, som jag då. Jag är svensk. Jag känner mig skånsk. Jag är från Skåne. Jag känner mig som jag känner mig som en, en som kan spela musik. Det är min bild av mig. Min identitet. ID-kort är också identitetskort, som körkort, som visar att du är just du. Kvittra, det är det som fåglarna låter. Kvittra, sjunga när fåglarna sjunger. Ett täcke är när du sover, så har du ett täcke ovanpå dig, så att du ska vara varm. Men här var det ett tecke som hon inte kunde se. Men hon höll på att kvävas. Hon kunde inte andas. Kvävas att inte andas. Jag kan inte andas. Jag dör nästan. Att sätta etikett på någon. Du ser en bild med en flaska som har en etikett. Du vet inte vad som finns inne i flaskan. Du har inte öppnat flaskan. Men på etiketten ser du: Att sätta etikett på en människa är att du bara tror denna människa är så här och så lyssnar du inte på människan du pratar inte med henne du bestämmer innan hur du tycker att människan är själv gör ja, också att lägga människan i ett fack ni ser en bokhylla med olika fack man lägger olika papper, olika böcker i facken, här är ett fack där det bara är röda papper, ett fack med bara blåa papper, ett fack med bara eh, små papper. och man sorterar människor i fack så bestämmer man också att så här är den människan. Du lyssnar inte på människan, du bestämmer innan hur du tycker att hon är. Självsäkerhet. Det är när man känner sig säker på sig själv. Man vågar. Man kan. Man är inte rädd för att göra saker. Man är säker. Mobba. Det är när någon säger saker till dig. Flera gånger, kanske de är flera stycken som säger det, då heter det att de mobbar. Och då blir den människan mycket ledsen. Barn kan ibland bli mobbade på skolan. Vuxna kan bli mobbade på sina jobb. Då visar de att de inte tycker om. De visar att du får inte vara med. Det är inte okej. Okay. Minoritet i samhället. De är inte så många. De flesta kan gå på sina ben. Men en minoritet måste köra i rullstol. Det är inte de flesta. Terapeut, det är den men en människa som har det som jobb att kunna, att man kan prata med honom eller henne och han eller hon kan hjälpa så att mina problem blir lättare, att mina problem kan försvinna, inte direkt men kanske efter 3-4 månader, 5-6 månader så kan problemen bli mindre om jag pratar med en terapeut. Då kommer de här lite svårare orden. Förklaringar till veckans ord. 1. Feminism. Feminism. Feminin betyder kvinna. Men feminism betyder att man vill att makten delas lika mellan könen. Nu är det... Fler män än kvinnor som bestämmer. Men feminism vill göra det lika. Patriarkal. Patriarkal. Patriark. Patriarkal betyder att pater, pappa, alltså männen i samhället, bestämmer över de andra. Alltså bestämmer över kvinnor och bestämmer över barn. Patriarkal. Tre. Detta är att sätta en etikett. Det står så här. Om du tror att du vet direkt vad en annan människa tror och tänker då har du satt en etikett på den människan. Fyra. Man kan också säga att du har satt den människan i ett fack. 5. KBT. KBT. På teatern. Kanske de pratar om KBT. Det är en slags hjälp. Om du mår mycket dåligt psykiskt, alltså som i ditt huvud att du sover dåligt du känner dig stressad du har ont i magen med mera så kan du gå till en terapeut och prata. När du pratar så förstår du bättre varför kroppen mår dåligt. Och när du förstår kan du lära din kropp ett annat sätt att vara. Samtalsterapi eller KBT. Och det har med kunskap, man får kunskap, man får lära sig varför kroppen Gör så. KBT. 6. När du möts av rasism, rasism, tror andra att du är på ett visst sätt eftersom du kommer från ett visst område eller land. Politiskt korrekt, PK. Är att vara och säga så så att inga människor känner sig kränkta och diskriminerade. Att jag är och att jag säger sådana saker så, så att ingen människa blir ledsen. Eller känner att jag inte tycker att de är lika mycket värda. Det kan också vara en annan sak då det är lite mer negativt att politiskt korrekt det är när no någon som bara vill säga sådana, sådana saker som alla andra tycker är bra och moderna just nu. Så ibland så säger man att politiskt korrekt det är en dålig sak och ibland säger man att det är en bra sak. Nummer åtta. En minoritet är en grupp människor som inte är så många som de andra. En minoritet av lärarna på skolan pratar skonska. Inte de flesta. Inte de flesta. Motsatsen till minoritet, det är majoritet, majoritet, det är de flesta. En majoritet av eleverna på skolan pratar arabiska. En minoritet av eleverna på skolan pratar vietnamesiska. Nio, min identitet är det som jag känner längst in i hjärtat att jag är alltså den bild jag har av mig själv inuti mig det är min identitet ni har också identitet i identitetskort i det i det kort då visar det vem du är när du är född. Ditt, ditt foto. Men den identiteten man känner i hjärtat. Det är kanske jag känner mig. Jag känner mig libanesisk. Eller jag känner mig italiensk. Min mamma och pappa kom från Italien. Eller jag känner mig skånsk det är inte bara vilket land man kommer från utan det kan också vara vilken tro man har. Jag känner mig kristen. Jag känner mig som muslim. Eller hur många barn man har. Jag känner mig som en mamma som har många barn. Nej, jag känner mig bilden av mig är att jag har inga barn. Så det är många olika saker som gör identitet.